Pentru marile Eleusini. Când calda strălucire al unilor toride va prinde să decline, când soare potolit spre golfuri de întuneric va luneca trudit, își va rosti chemarea din nou e umolpide. La vorba lui... Pătrunsă de un tăinuit fior, tu vei ghici durerea zeiței pământene și plânsetul fecioarei, ce câmpurile teene e dat mult timp să ude în roa ochilor. și în toamna somptuoasă de purpură și nacru, în toamna unde seara încheagă tonuri vii, prin surda picurare a orelor târzii îți vei purta tristețea încet pe drumul sacru. Nocturne bolți vor ninge din slăvi misterul lor. Ți s-o răsfrânge în suflet tăria gândurată, Iar sfânta ta durere va trece legănată În ritmuri largi și grave de cortul sferelor. Pe calihor, în templul încinste roci calcare, Acolo te așteaptă cu cernic dorul meu. Acolo vei ajunge în marea noapte, greu de gânduri, de neliniști, de adâncă înduioșare. Mă vei urma. Cuvântul va legăna domol povestea fără nume anunții subterane. Uimit îi vei cuprinde supremele arcane din culmi nebănuite și limpezi de simbol. Iar când topit în apa adâncilor mistere, zeiței ctoniene întreg te vei fi dat, cu mâini îngemânate și gând cu tremurat îți voi aduce iarba culeasă în tăcere.